Пісня шістнадцята Патроклія Так вони за корабель добропалубний бились завзято. Перед людським вожаєм ахілом Патрокл зупинився. Сльози гарячі він лив, немов із джерел темноводних, що із-під скель лиш козом досяжних струмують темнисто. Глянувши, жалим пройнявсь богосвітлий Ахіл, прутконогий, зразу ж до нього озвався і слово промовив крилати. Що це ти плачеш, Патрокле, Немов би дівчатку маленьке, що за своєю матусею слідом біжить і на руки, проситься, і стримує матері кроки, й за плаття хапає, і дивиться в очі крізь сльози, аж поки на руки не візьме. Ніжними так же патрокли, І ти умлюваєш сльозами. Чи з Мірмідонян кому? Чи мені розказати щось маєш? Чи із далекої втії Один ти почув якусь звістку? Кажуть, живий ще Менойд, Син акторів, батько твій рідний. Ще і мій не помер, Пелей, Акіт, Змірмідонян. Тужно було б нам обом, Якби смерть їх од нас одібрала. Чи не Аргеями журися, що задля свого зухвальства гинуть ганебно так біля своїх кораблів крутобоких? Все бо розказуй, в умі не ховай, щоб ми знали обидва. Тяжко зітхнувши, Патроку озвався до нього Комонник. Сину Пелеїв Ахіле, Найбільша окраса Ахеїв. Ти не гнівись, скорбота, І так вже долає Ахеїв. Найсміливіші, бо вої, Щоб билися досі завзято, На кораблях полягли, Побиті й поранені тяжко, В ранах отстріл Діомет, в нащадок могутній. Зранений теж Одісей, Списоборець, і з ним Агамемнон, Рани страшної зазнав у стегно евріпід воєвничий. Їх лікарі доглядають, що тямлять на ліках цілющих. Рани лікують їм. Ти ж невблаганний і досі, ахіле. Гніву бодай, бо ніколи не знав я такого, як в тебе. Гордий за взятцю. Чи буде яка з того користь потомкам, як Одвернуть от, от Аргеїв загибелі ти не бажаєш. Немилосердний батьком твоїм не Пелей був комонник, матір'ю не фетида а синіє море й безплідні скелі тебе породили, того ти і серцем жорстокий. А як боїшся душею якогось богів віщування, чи сповіщала від Зевса про щось тобі мати поважна. То хоч мене вже пошли, та загін мірмідонян зі мною, вилядив бій, чи не стану я світлом рятунку Данаєм. Дай, на раме, мені твою зброю ясну одягнути, може, за тебе прийнявши мене, хоч трохи трояни, Січу зупинять, і легше зітхнуть войовничі ахеї, втомлені боєм важким, на війні відпочинок короткий. Свіжими силами від кораблів і наметів ми легко під Іліон відженемо. Знеможене військо, вороже!» Так він благав нерозумний. Того ж не збагнув, що для себе сам він загиблі чорної і смерті лихої благає.